Про що ми говорили, куме? Про задоволення? Про яке задоволення? Ні. Наступного разу, коли його батьки знову захочуть, щоб усе було як у людей, з танцюльками, бавульками і випивульками, треба буде їх послати у найближчий нічний клуб на всю ніч, до ранку, щоб знали. Олег, Хумайці і бейсбольці, засмагає перед морем. — саме виголошував Енний Тост. — За те, щоб ви побували в усіх чудових крапках нашої чудової планети. — Оголосіть весь список, будь ласка. — Олександр, називайте мене Сашком. Весь якийсь неяскравий, кольору кави з молоком, ледве язиком рухав, але келишок тримав міцно. Складалося враження, що він дещо... Переграє у своєму сп'янінні Без проблем Канари, Багами, гаваї. «Хто з вас має вільні пальці?» Повів Олег порожньою виделкою по колу Салат з цієї виделки Вже давно обсипався йому на штани «Ти?» Виделка танцюючи націлилася на влада «Я питаю, хто має вільні пальці?» «Треба загинати?» «Навіщо?» – відказав Натевлад. Вовкулака він добре його вивчив, був нечутливий до алкоголю. Навпаки, похмілля в десятеро зміцнювало його. «Видно, що ти тверезий. Скільки можна квасити ці 50 грамів?» «Що ми в нього хотіли? Нагадай!» Виделка перемістила приціл на Олег. «Сашка! Сашка!» Взявся звідкись на мою голову Добре хоч те ще на заробітках Пам'ятаю, ми хотіли випити Втупився Волега посоловілими очима А мускулюс біцепс брахії Чому я не можу називати когось так, як мені хочеться? Олександр, отже Олександр Примітка Мускулюс біцепс брахії Двоголовий м'яз плеча а за що ми хотіли випити? Виделка зробила викрутас, ніби збиралася намотати на себе спагетті. За любов? Пили. За тих, хто не з нами? Було. А за тих, хто з нами? Цікавий тост, знову викрутас Виделкою. Цього разу Олег не наче встромляв її у відбивну. А влад зітхнув? Чіпляння до дрібниць – улюблена забава його вовкулаки, який спокійно міг би довести цим людину до шаленства, якби не був такий занудний. «Аго, не спати? Ми п'ємо за наших ближніх». «А хто наші ближні?» – запитав лад. Олег, уже піднісши келишок до рота, заумер, опустив руку і переглянувся з Олександром. Той – той ставив на стіл уже порожній келишок. Він хоче, щоб ми перерахували всіх його ближніх. Олександр витер рукою губи, подумав і собі запитав, а хто його ближні? Стоп! Я б помітив, якби він щось пив. Ну, не знаю, стоматолог, хто твої ближні? Вилив, точно вилив. Тут ніхто нікого не примушує пити. Рівно промовив лад, розуміючи, що не його це справа, що кожен має право розпоряджатися вмістом своїх склянок. Горняти кухлів, як побажає. Але нудьга вже почала затоплювати його, як повін затоплює будинки край річки. Невидима і нечутна тополина повінь. У нашій компанії кожен скільки хоче, стільки п'є але не виливає. Олександр напружився, глянув владу в очі, і очі якісь невиразні, зелені, коричневі. Раптом усміхнувся і набагато тверезішим тоном мовив. Я до цього часу в інших компаніях обертався. Там скільки наливають, стільки мусиш випити. Вибачте. Отже, мені вже час іти, — Та ні, у нас ніхто нікого не виганяє. — Хто скільки хоче, стільки й сидить, — докінчив сміючись Олександр. — Дали бі він почав подобатися владу. — Гаразд, — несподівано для себе погодився влад. — П'ю за вас, ваших ближніх. — Ну, нарешті. Олег перехилив келишок, закусив чорним хлібом і видихнув. А то в мене вже рука стерпла. А чому за своїх ближніх не п'єте, Володимире Григоровичу? Олександр нарешті розслабився і навіть почав придивлятися до тутешніх офіціанток. Одне слово, став схожий на людину. Можеш перейти на ти у нашій компанії? Я зрозумів, зрозумів, що я можу на це сказати, Володимире Григоровичу. Мені починає подобатися твоя компанія. Олег підняв очі від тарілки. О, за компанію ми ще не пили. Що не хочете випити? Навіть зі мною за компанію? А справді, хто мої ближні? Відповів Влад на запитання, котре лишилося без відповіді. Може, ти знаєш? Але Вовкулака не мав схильності до різних... Мудрагельських висловів Йому б дістатися серця І вгристися в нього зубами От і вся розмова Битої кераміки Назбиралося повне відро Марія винесла його у передпокій Натомість взяла відро з водою І пішла перемивати кухню Білу від дрібних часточок Розбитого посуду Ідучи повзванно Постукала «Можеш узяти білий рушник» Він новий, я його зранку повісила. За хвилю рушник вилетів із дверей ванної кімнати. «Вдавися ним!»